Rosialaipa zurekin goizuntan ere, graxidugin egunon? Egunan. egunan. Sexismoa gizon eta emazten artikoa remanetan eipaga igune? Balanz Tompork web guneari esker gizon batzuen porta erak salatuak dira eta entzuten diren lekukotasunek gizartearen funtzionamenduaren sistema bat agertarazten dute. Denetan, izaiteko molde bera agertzen da. Gizonek emazte buruz, baina ere beste gizon batzuer buruz, Erabiltzen dute menpekotasun bera, praktibkatuz, sexismoa, bortizkeria eta larderia. Milioika emazteak eta gizon batzuek isiltasunetik ateratzen dira eta ahalge eta nigerfrango garraiturik gertatu zaiote nasalatzen dute. Menpekotasun hori zoin askerra, iraunkoha, egun guzietakoa den agertzen da. Ikerketek, erakusten dituzte nola menpekotasun hori eraiki den, Eta berrik izenduden François Zerriti antropologoaren lanek gauza unibertsal bat dela, erakusten dute ere. Ikerketa horien bizpahiru pundu haipatuko ditut. Lehenik, diakin behagda gizonaren menpekotasun hori betikoa dela. Lehenbiziko gizonekin hasi dela, emazteak ihizitik bazterto dituztelarik eta horrekin utzi. Ikerlariek diote, menpekotasun hori azkartu dela duela hiru laumila urtea. Zonbaiden denboraz emazten botereak azkaragoak ziren, bizi publikoan parte hartzen zuten, txen harrakautatzen, ontasunen jabe ziren eta gerletan parte hartzen zuten. Gerosago, erlizionekin, toki jentsietan, dianko bakar eta azkar bat sortu denean, gizon baten itxora hartuz, ordu berean, plazetan eta etxetan, gizonaren lehentasuna eta indaga azkartu da, Jenkoa lehenik gero erregea eta gero etxetako gizonak. Gizontasun mota horren seinale batzu bat dira, denetan berdinak, aspaldikoak. Egezko gizon bat seinalatzen dituztenak, azkartasuna, lehiaketaren gustua, gerlako eta ondorioz hiltzeko prest. Berantago beste sinale batzu agertu dira sofrikarioaren mespritsua, mexpri, ezberdin bada heriotzearen mespritsua, sendimenduen eta emozioen garritzeko ahala eta biztandena seksual sexual azkartasuna. Eromataren zat gizonen pitilina indararen simbolo azkar bat zen, baina askartasun hori beldur hondi bat lotuazen, sexual ezintasunaren beldura. Egeiten da oino egun gizon bat izaitia, lehen lehenik ez emazte baten idurikoa izaitia dela, Emazte baten gisa, portatzen den gizona go-gorki trufatuada, gaizkit ratatua. Gizontasun modelua aldatu da, mundua aldatu delakoan. Gizonek, lanean, ezbaitute paradarik lehen bezala beren azkartasunaren erakusteko. Egun lana, buleguetan pasatzen da eta lantegietako lanak usu ez dira horretuak. Gizontasuna beste molde batean agertzen ahal da, egundenetan aipatzen diren molde horietan. Bortizkeria, biziko aspektu frangoetan da. Batzuentzat, emaztea gorputz bat da bakarrik. horrek gizonaren baitan sogarazten du gutizia, eta gutizia hortaz emaztea hobendun da. Beraz, gorputz hortaz baliatzen ahal da. Gizonek behar handiak bat dituztela, eta beren gutiziak ase behar dituztela unartua da. François Eriti antropologoak dio, animalek ere, ez ditituztela beren sexual beharrak bortxakettarekin hasetzen. Eta gizonenak ez direla ezin kontrolatoak. Eta ikerketa batzuk erakusten dituzte gizontasun hori nola sortzen denez? Bai, ohagagi da nola, haur bat sortu ordukuko de zaiteko moldeak desberdinak diren neska batekin eta mutiko batekin. Ez da gauza bera heegaiten eta egiten mutiko batekin eta neska batekin. Mutikoer, Tipitik, bortizkeriaren guztua emanazaiote, lehiaketen guztua, argizkoaren guztua. Ingesta batek, eskolan nola pasatzen den erakusten du. Zazpizortzi urtetik goiti, neskak eta mutikoak beha dira. Adibidez, eskolako kanputokia, denena, laster futzelaip bilakatzen da. Neskak ez dira onartuak, baztegetarat pusatuak dira simbolikoki, espazio printzipala mutikoena da, haien gizontasuna hantri da. Herrietan, lau euro xahutzen direlarik kirol eta asial dietako, hiru euro mutikoen zatsahutuak dira kiroizelae, fut, rugby eta beste. Eskolatik kanpo, filma, marazkibizidun eta jokoak banatuak dira, neskenak eta mutikuenak. Mutikuenak usu bortitzak, gizarteko modeloan eginak. Seksizmoa azkartzen dute, balentria eta gogortasuna erakusten. Seksizmoa denetan da, eta hortarik ateratzeko, adibidez hauren eskuntza mailan, gizarte osoak, burraso, erakasle, autetxi, estadu, pentsatzeko moldeak arguntaldatu beharko ditu. Alta, B.A. Rescuada. B.A. y M.A.S.T.E.N.E.G.U.E.R.A. Grande Coso Nacional y Zaitena